ڈالو مخترم آریدن کو دمولانا عبدالباری د دور تفسیر قرآن دا چودہ نمبر کے سٹھ چپر ٹوپائی محلہ پر اگزو مسجد کی پنوچین 2009 نو کے شہر جدید ملائی دو پتہیا ساتھائی تو عزی توید سنت کے سٹھ انڈسویڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمن پلازا نیزدی مینچوک جانگیرار اور صحابی فرپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو تین اگر کیا دې غرض د ذکر گئی چې فتح او شکص دن د الله علي اسکرين فتح و شکست شکص د په کموالیو پر ډیروالی ندي نو د مرغ یا ری گئی ما او پدې مدو کږي چې د مونږ تعداد لګ دې مونږ کمزور شو تا به درغ الله شې جهاد کوي دې د پاره چې د الله ربول عزت په دربار کې مستر گیوچاتی مارګاو جن فتحو شکز د الله لاس کې د قضا صد الله کومه نه ای الم ترا آیات نه پویا الّلذین طالدا خلقو خرجو من دیارهم چې غیو تلو دخل کوروننا تعلم ترى معنا دا آیاتونه بوېږي علم تعالم ته بوېګنه پدی برېلیاں د دینه استدلال کوي علم کلې دی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چا غوي نبی عليه الصلاه په ماکان او ما يكون باندې فوادي ترا آیا تا دلی ولې دې آغړلہ ابیا ده هم ده استفهام دا د پاره د تقریر دی یانه تا لې دې واغړلہ نو دا ما ده ځکه چې پیغمبر عالم الغیب نه یې په هر څه پوئې غینا په پدې پویدون کې الله دې او دد د استدللااتو جواب انشاءالله صورت د نامام را روانې په کې و پتهولږې د علم ت تادي کاتللیتنپ الله زینه په حال د خلکو خرجوو من دیارهم هم چې وتلو وهم خپلو کوورونه به هم اولووفون اودي په زګونو هزارل مووتې د یارې د مګ نه دیرې چې د توون د مرزه یریدلو اوتیو بعض علماء وای چې الله رب العزت د لوی پیغمبر دا حکم کړو د جهاد نو دغه غیظ تیښت نه د هغه د يرې نتیحت او کړا چې رګ جهاد لا لړونو مړبشو او هم اولوفن اودی پزرګونو باندې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي اربع الاف سلور زرا کسانو توک لګاو شوک زیات نه کرای خو دا رحال قران وی الوفن واهم اولوفن او دای په زرګونو هزارالماتې دیارې د مارګنا فقال لهم الله اوې دیت الله رب لی ذات متو مړشه ثم احیاهم بی جون دیکړل لئی الله یمړشه یمړشو بیا دای دی پیغمبر په دعا باندې الله جون دیکړو ان الله بشکل رب العز لزو فضلن على الناس خاون دفضل خاون دفضل لپاره خلکو ولکن اکثر الناس لا يشکرون لیکن اکثر د خلکو نه شکر نادہ کوي وکاتلو فی سبیل الله جنگ وکي په لار د الله کې والو ابوشه الله سمعون علیم چا د اوریدونکو په اویا مطلب دا د چمرګه د جوندو اختیارمن الله به جهاد کی مرغ نشته تاسو جنگ وکاي من الذی سوغ د هغه کس یو قیل ذ اللہ چې کارس بور کې الله الا کار زن حسنن کرس خیسا ف یذائه فوه د چند رب ولزت ثواب د کرس د د پاره لهو د د پاره عذابن کثیرتن د دو چند ور ډيرا یعنی دلګ ور دی الله ای ز به اجر او ثواب داږي ډیر ورکم بل قران د دینه تعبیر کې په کار سره ته جهاد کې د مالو لگاو دا دا سې زګا لالچې دې قرض زور کړی دنیا کې وغیرتي انسان لالچې قرض ور کین نه هغه ستا قرض نخري بلکې واپسې در کین الله رب لی دا دوی چې په جهاد کې دې مالو لگاو دا دا سې له کماله چې دې قرض را کړی بعد لبې در کوم او یو په دونه اضعافا کثیره پړې روزیا ته د چندو ولو سره والله يقبض الله تان سيارا ولي و... والله يقبض الله تان سيارا ولي ويبسط وفراخره ولي واليه ترجعو نبي الله تبتاسو پس کوله شي دي دموګه رچ غريبي مو کمال دارا فمالو لاگا اوس که د غريبي متا نه الله لکونو نغوري خدای واسه مناسب خپل اخلاص خو ښکارا کا علم ترا ال دا دغه واقعا او بل اړه ل ذکر کین عالم دارا آیاتان دیکتلی تنه پویا ارل ملای په اړه ل با بنی اسرائیل چوه د بنی اسرائیلنا می با د موسی رسول موسی السلام نا اذ قالوا لنبی لهم کله چې او د پیغمبر تا اب اس لنا ملکان مقرر کذ په یو بادشاہ او یو امیر نو قاتل فی سبیل الله چمنه جنگ کو پلار د الله کې بادشاہ مونګلا مقرر کایو امیر را له مقرر کا پیغمبر دوی دا قوم قالا نو اوه وته د پیغمبر دا پیغمبر سکو اکثر علما بهغه نوم ذکر کوي حزقیل علیه السلام هغه ته دا خبره وکړه د یو ته چمنګ پارا یو بادشاہ مقرر کا چمن د هغه سره دا غب ملگر تاکی دا اللہ رب العزت پلا رکیو جنگی کو دا حسکیل نا شمیل علیہ الصلاة والسلام دے مخ کے قوم سارا چکم پیغمبرو نا حقی بارک کیوئی حسکیل علیہ الصلاة والسلامو او دا واقعہ چی زکرکی دا شمیل علیہ الصلاة والسلام نا دا شمیل علیہ الصلاة والسلام تاوی منگ دا پارے بادشاہ یا امیر مقرر کا چی جنگو کو اگا توی ما تساس تاریخ معلوم دی ان کو تی با الیکوم القتالو کہ فرض کړی شپ تاسو باندې جنگ الله تو قاتلون جنگ بونکای یعنی مطلب دا دی چې تاسو تاریخ راته معلوم دی اسنه زدواو کوم jihad در باندې فرض شي او بیا کوي نه نو قالو دوی ته جواب کی وی ومال الناس بیملرا الله نو قاتل فی سبیل الله چې موږ جنگ نکولر د الله کی و لقد اخرجنا من ديارنا <تصفيق> اهوال دد چمږ وستل شي وي دخلو کورونو نا و ابنا ان ادخلوا زماننا يعني دخپل اولادنا بال بچم رانه پاتې دي فلم ما كتب هر کله چې فرض کړې شي پدې باندې جنگ توللوا نو دیوا اولادل الا قليل منهم مگر لك شو جالوت هغه تم ملک اغسته د یی راشللو د یی را ملک را نه واستې به چیرانه پاتې دي هغه ول دادا چې کافیرن به نو کوم جنگیګو نو د دنیا فائدو مده پکې د اخرت فائدو مده پکې جنگ ګولینې ته د جنگ نمح کې اکثر بعض خلک ډیر ټکو نه وایي خو قران د وی حالت ذکر کوي او یی کله چې د وی جنگ فرض نو ټول واوړیدل خلګو نکلاک پاتې شو والله علیمن بالظالمین الله دے پیا په ظالمانو وکال لہم نبیہم او دېته بغمبر د دې ان الله قد باص لکم طالو تملکن یقینا الله مکرر کړه له ساسه سلطارت طالو بادشاہ امیر دې مکرر کړه قالو نو دې ان نايكون لهل ملک علینا څنګه کې دې شي دغه بادشاہ هی پمنګا او هو دې پمنګ څنګه بادشاہي ونه منګ یو ډېر لایک د بچا ایمن هو د دنا ولی بچا له ډېر مال پکاري ولم یوتا ساته من المال نده ورګله شی دلره فراخي د مال ولی مال دارنه د پریوانه مال وسره نشته او بچا له ډېر مال پکاري دا د ذهن کې خبره نهسته بل داله چې د انکار کړو نو د پیغمبر امر د خبرینا بالکل هغه ته انکار کو کفر دی چې دغه یو خبرو کی جدا سی یو کې یو قوم به نه داسې نه وای دی انکار نو کړي خو چون کی طالوت مقام او مرتبه د دې په ذهن کې هغه د بادشاہي او د مارت قابلیت نه نو دا اعتراض کړه اعتراض ضرور کړه دا هم د دې ایمان د کمزورته علامه او نخره نو وی دغه علماء دې کړګي که بالکل چورلټ انکار شي دا خو کافر کیږي صفه کافر دي نو درېو جنه هغه وی چې بلکل انکار نو او اعتراضو ځلکا ځلکی سنا سره راتو هی ان یکون لهل ملک علینا وجداد جدای په ذہنونو کې د بادشاہه او د امارت لپاره چې کمشه وو ضروري چې عملداری د غد سروونه او مم مالداریو نو مونږ له بادشاہي په کار ده نو پیغمبر ورته په جواب کې ویل چې د بادشاہي او د امارت لایک مالدار نه ای بلکې داغه د پاره سره شړایط دي هغه د دي قال او وی دي پیغمبر ان الله اصفاه یقینا الله غره کړل دلرا علیکم بتاسو بس یو خداد چې الله غره کړی دی کیستاو ستو کار دی ولم یوتا ساتم من المال او نو دو زاده هو فِي الْعِلْمِ فلیلې او زیاتهکړ د له فررااخی په الم وال جسمې جسم او په جسم کې اللهرببلولزت د له فراخی زیاته کړی د په اعلم کې معنا دا د چخپ پو دی د اعلم د مراده اعلم د شرت او داررنګ اعلم دی پاه د جنگ په عامور بې چې تاسو جګ لځئ؟ او جنگ دپاره دا امیر داسې په کار دی چا هغه د جنگ په اصولو نو دی عالمم دی وديجن کو اصول کويږي دارنګي مشرق اسળે په کار دي چې ناراحت نه وي ولجسم دله الله فراخی ورګړې ده په جسم کې دا مطلب نه دی چې ګني لاس پلنو اړ ډیر زیات غاټو نه نه د جسم معنا دا چې کلکواله په مضبوطو ناراستی په کې نه وي ول او تی ملک ه میشا الله ورګي باچای د دنیا چال ار چوغوړی واللہ هو عین علیم اللہ دے فراخراو سن کے او پویا وکال لہم نبیہم او یذیت بغان برد دای مطلب دا دچو یتا سو رومهو بقره دا وږی زمابې ناویو تاسو په پټو سرغو مانلې خو کتا سو خام په حقانیت کې شک کوي چې دی به الله مکرر کړی یو کنه ځکه منافقان هومی کنه نه منافقانو ده فاربا لته په کوله ده فاربسه دلیل لَپَی غَرْمَر دَتوئ چې د دَدا اماراتو د باچاې نَخَ دَدا چستا کم صندوق د خلکو اغستو هغه به واپس تاسو دراشي وقال لهم نبیهم او یدیتا بغمر دلی ان آیت ملکې یقینا قد باچاې د ردادا ان یاتکم الطابوتو چرابش تاسو د صندوق فی سکینۃ من ربکم په کې به آرام دزلو زلو د طره په دررب ستااسونه په بقی یتون او باقی سامان مما د هغېنا طر کالو موسا چې پرښده و خاندان د مساال اسلام په آلو هاارونه او خاندان راارونه سلام تحملله مللاائقو پرورتکی به دیله رملیکو را بشي تاسو د یو صندکو په کې به آرامی سکی مراد جس یقینی نس شي دي نا صندوق من خشب كان موسى يذع فيه التوراۃ وكانوا يعرفونه یو صندوق چې موسی علی السلام په پاغي کې توراتې خود دي خلکو هغه پی جنډه السكينة المراد كتاب الله دې ځکه په دې د انسان د سره تسلي راځي او المراد څه شي نه په دې کې غن اقوال لي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي هيا عصا موسی ورزازل الواح او یاد موسی علیہ السلام همسا او تورات سمات ټوکړې وی بعض علماء ویلي دی الاصا وان نالان له علیہ السلام همسا او پړې وی سو کوئی الا رحم من التورات د تورات څه وی فا اکثر علما ذکر کوي چې غورا کول پدې کې دا دي تقریبا څلور اقوال ذکر کړي یو د موسی عليه السلام او سلام جامع کونټي او د موسی عليه السلام همڅه او د هارون علی السلام پټ کین درې علم او تورات پدې کې ورکه کم یو دی د کيو په قران استعمال شوی او لکه سورته هود آیت نمبر 86 او 116 او مراد په غضائی که دا بقیه نا تابداری او علم د دین دی تابداری دا اللہ علم او دین او پویا نوی دا دینا معلوم ادا شو چه دا بقیه تن نا مراد پا دی دی که علم دا موسا و دا حرون علیہ السلام دی دا تورات نا علاوہ او دی علم دا و علم دا حدیث او دا لګيوم د ظاهر سره ځکه د انسان تسلی چې راځین او هغه په کول د الله او په کول د پیغمبر سره راځي په معنا به دا یي چې انیا تیاکم متابوتو نہ دا به شاهد د دادا چراب شیتاسو دا غسندوق فيه سكينۃ من ربکم چې د پاګي کتاب د رب ساسو تَكِينَتُم مِّن رَّبِّكُمْ اَرَام دزلا دو طرفه به افسا سنا و بقيهت او د لمس اسباب مما د هغه نه تر کال موسی چې بری خاندان د موسی عليه السلام او هارون او خاندان د هارون عليه السلام تحملو الملائکه ته پور تکلی به یغی لره ملائکه یعنی بدی کې بنوڅۍ د کتاب د الله او د موسی علی السلام او د هارون علیه السلام دا غینت د علم کوم خبره پاتې وی صلی کله شی جناب پدی کې پرتی ان فی ذالک یقینا پدی کې لا تلکم نخدا د بادشاہ یودا ما رات د یتالو استاذو د پارا ان کنتم مؤمنین کای تاس مؤمنان فلما فصلت یالوته بالجنود ان بغسوشوا ملایکو صندوق را غستو او دا دا مخی کې خو خدا لحکر تیار شا روان شل سوک دا زلان مسلمانانو او سوک اسی دا ناچاری روانو <تصفح> لحکر را روان شا غیر او صخو و, و بادشوی پا با غزائی نور چان پا کارو بلکل مخلص جدا کول پا کارو نو یو امدهان ذکر کئی فلم ما فصل طالو تو هر کله چې جدا شتوالوت بالجنود دخل الله هر سره چې جدا شور روان شو دنور خلک نه ځکه ټول خو جنگ نه ندي څه کمزوري بډاغان سجن علی میچد زنانو له هر سره روان شو نو څه په کې مخلصو سناراستو منافقانو دغه غیر جدا کوله طریقه ذکر کوي قالا اوه وت دې پیغمبر اوه توالوت ان الله مبتليكم للامتحان كم كده پتا سو بنا هرن پيون نهر سرا فمن شرب منه چا چوبس کل ددينا فماله هيتا فلي سمين يا غنه زما ددالنا وملم يطامو او چا چ اون سکل دزينا لم يطام طام فراق توي طام فراق توي ملم نطم سکلتو موي مانای دا د چاړو او نه سکلی فانه مني ما غظم د دل نه وی یعنی زما خاص تا دی در دي الا من اغترف قرطه ميده مگر هغه څوک چې چومغه واغسته چوم بخبلاس یعنی یو لپ یو لپای کنه چې دوالې اوسه کی او یو چومغه چې په یو لا سره صرف مارای کړه نو خیر دې دې ماخ دې دا کډیر ته گی نو یو لپ دا خیر دې نو دې سي چې لوکو چې کاله رااله فشاريبو نو دې وبوس کلي دا غينا بيدې بيدې په څمور پرېو تل خېټي ډاکې کړې الا قليل منهم مگر لګود دای نو نس کلي فلمار کلا جاو دهم چې پورې وت پدې نه اربامي هوا داتالو ولذین امنو ما او هغه مؤمنان چې د سرو چې کله سره د لخر نه پورې شو چې جاوب لګیس کلي او الله روانو وې دا جهې ډېر نه کړي مازغوتې بخار او ختل ناراستي به غالب شوه قالو نه دی لا طاقت لنا نشته د طاقت مونږ لرالي او مانان راز بيجالو توجنوده به جنگي دود جالو توذلخ کرو دا غسرا ير مونږ به دیسره څنګه جنگ وې هډېر زیات دي وي ځکه ناراسته شيو او هر یو نافرماني د الله دبلی غنا سبب او ذريعه ګرځي قال الذين او یا کسانو یا ذنونا چداغیا کید داغا انہم ملاق اللہی چدی دی میراوی دن کید اللہ سرا کم من فیات قلیلت دیر کارتا یو ڈلا چلگئی غلبت فیاتا کسیرتا ضرور شیدہ پا ڈلا دیر بامی بی ازن اللہ پا حکم بی اللہ وید دنیا تاریخ پدی گوادی چا ڈیر دلی دا سی تیر شوی دی چا غب پتی داد کے او پا ڈیرو ڈلو چپته داد کې وظیاطي باغی زوره او رشید ولي باذن الله په حکم نننا والله ما الصابرين ده الله یې صبر کوونکو سرا ولما برزول جالوت هر کلاچې دی مخامخ سول جالوت توجنو دی ولخکرو دا غ سرا قالو نو دی ربنا اذن غرب افرغ علينا صبرا راوالا قم بمن صبر وثبت اقدامنا مزبوط کا قدم منظم Nga وانصرنا على القوم الكافرين امدادک زم په مقابلہ د قوم کافر کین دا ری عمل ذکر کئ عقیده ذکر شو چا ری کم کمین پیاتن قلیلتن غلبت سیاتن کثیرتن به اذن الله ډیروالی او لګوالی خبر نه دا غلبا دا لا لاس کدا چې میدان ترالو نو تکبر پکینو دعای وکړه اے الله مونږ کلک کا قدمونم مضبوط کا او دی کافروں پا مقابل کزمگ امدادو کا جی کلی سوالو کدی اللہنا فا اعظموهم شکست ورکدی مسلمانانو دی کافرولا بی اذن په پا حکم دی اللہ قتل داود جالوتا قتل داود علی السلام جالوت لرا فا آتاہ اللہ الملکا ورکد اللہ رب العزت دی داود علی السلام لرا بادشاہی والحکمتا او پویا و الله اوتی خوده نه وکړه مما یش داغې چې د الله خوخوا با چای لو وړه حکمتې ولووررک عقل مني د نه داررنګې تعلیمی ووررک چې د سره الله خوخوا هغهڅوز غری جوړول اوسپې وت نرمکړه النا له حدي دهې عمل سابق غاتن وقد در في سر دی عملو سوالی الله اوسې نرمکړه او مایی پاندازه اندازہ کړي جوړا اصغرې تي جوړا وا ول ول هدف الله ان سبازهم ببعضن د د jihad د مشروعیت علت ده کر کین الله رب العزت وین چې jihad می اول فرض کړي دي پارا چې دنیا کې او ظالم لګي او ظلم کین مسلمان ته ویلنی چې ته و جنګي گا او دا غسرہ دا غنه د مظلوم کا که دا طریقه د جهاد نه ما دا جهاد نوی وي فرص کړي نو د خلکو بدل ملک قرآن کړه ډیر له فساد برا غلو ولول هدف الله الناس کنو د فقول د الله خلکو لرا بعضهم بعضه ظالمانو لرا به بعضن په بعضي مسلمانانو او بعضي مجاهيلینو لفسدت الارض و ران شي بازمکا فساد برا غلو په دې زمکا کې واللهکن نه الله و فضین لیکن الله د خواون د فضل علىلهعلمین په مخلو کااتو داې تیلکات الله ینی دا د اللله ګوره ډیر ل ففضلې چ الله د جهات فرضیت رالیګلی دی. الله جات فرس کړړی دی ځکه که دا نووي دی کافررو به دا دنیا روونه کړړ او بهڅڅ فسادات پهې ملکې خواه کړړو نه چې مسلمان جات پرېخرې هر ځای کې فساد دی او فساد دی. اللہ دی راہ حل کو مٹی مضبوطی کی جو سو خالص اللہ دے پارے جنگے گی تِل گائے اللہ دادی نخی دادی دا دین ہدا اللہ دا دی ایتو ندا اللہ نطلوا الیک بالحق منگلل دل ر پتہ دا نید پار دخشکار کول اللہ حق وانک لمنا المرسلین بشتطید لی گلی شونا تِل کر رسول فزلنا بازہم دی پیغمبران یعنی دیکھو دی چوں تذکرہ ہو شون دا پیغمبران دی فضل لا بعض او مالا بعضین وروالیو ورکلې مم بعضو د ویلره په بعضو باندې منهم من کلم الله بعضی د دینه غدی چ الله وسره خبرې کړی لکادم علی السلام موسی علی السلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورفع بعضهم درجاتن او پورته کړی دی بعض د دینه په درجو کې یعنې چا سره الله خبرې کړی سوکی بدر یوکی پور تک لري لاکه اول لازم انبیاء کرام په مقابله د نور کی بیا د ټولنا به او لوړ مقام اعلی او ارفع مقام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واهینا عیسی ابن مریم البینات ورکلی مونږی عیسی السلام زید مریم الاحکر موجدی وایذناه بروحل قدس او مونږ مضبوط کړه د لره پد ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام مطلب څه ددلی الله ای تاسو رمې خبرې کړې دي سوق مې درجو کې پورته کړې دي چاله مې ښهاره معجزي ور کړې وي معنا دا د جذري ډېر له قدرت قاون یم دا کافر چې فساد کوي دای ز کټاکول هم شم دباول هم شم دارنګي ایمان ته مجبور کول هم شم خو چې دای اختیار ور دی او مسلمان باندې می جهاد فرض کړل دی دې کې راز دی او حکمت مې دی ولو شاء اللهو کدا الله ربو دې تاسو خواږه شي مکته ت الذينا که د الله خوهشي په زوره ایمان د ټولو خلکو نو مکته تلل جنگ جنګ به نوکړیوه کسانو من بعد دیم چروو دد نه من بعدې معجات هم به نه ددینا چرادي تختکاره د لایل ولا ک اختف لکن د اختلاافه اختلاافې زو ک چې الله په زوره مسلمانان کوله فمن من آمنه نو بعضې په کیا او چې ایمانه راړه په خپله خواخواه دا اللہ ومن هم من او توفیق داله ومنهم من کفر او باز دوینه او کوفر وک دوجی د خپلونه کاراملونه ته کوفر ک لگ پات شو پسله مہر د جباریت لګید ولو شاء الله کله الله خو خشه تلونو تلون دی خلق بجنګ نو کړي انا دا د دوه خبرو ته اشاره ده یو دا د چغه په خونه اختلاف د کافرو او د مسلمان دا روان دی مسلمان که جنگیږي نو کافر سره جنگیږي خپلو کې باندې جنگیږي دې می اشاره دې طرف چې دا په خوانې قانون دے جہاد دے کافر پا ان دی چې جهاد می فرض کړلې کافر په مسلمان باندې واهمه وتعلم پکار دی چې ته ځان تور اور کېو کافر و یاړې والا و شاء اللهو کړه الله خواښي مکتفل دی بجنه وکړي ولکن الله يفعل ما يريد لیکن الله کوي څه جوړي يا ايها الذين امنوا د دې ځای دا تر آخر د سورته سورومه حصہ او په دې کې ذکر کړي مسله به انفاک په سبيل الله چې مالو لگا خو په اول کې په دې لږه آیات کې ترغیب دې انفاک ته بیا او بسی په دې دې آیات کې د مخکنو بابونو حاصل خلاصہ ذکر کړي چې په اول کې د توحید تذکیرا بیار او بسی د رسالت او بیا د جهاد وا ساده جهاد بسلې دا بدیله چې دا الله ربو دې ز توحید تو ملک یام شي او توحید سه دي الله صفاتونو اور پس ذکر کې آیت القرسی دا دلا چې ما لګیو jihad کین نو الا بقبولی چې عقیده درسته ای درنو به ترغیب دې انفاک تا بیا مساله د jihad ذکر کین کی او بیا اور پسې مثالونو ذکر کای او دا یا ایو الذین امنو ای ایمانوالو انفقو خرجو کای مما باغسنا رزقنا قومي چې موږ درکړی من قبل هياتی یوم مخز د دینه چرابه شیداس یو رز لا بهون فی جنبی خرصل باغی کی خرصل غسل ب پکینه کیږي ولا قلتن نبی دوستي ولا شفاعت نبی شفارص والکافرون کافر ان هم الظالمون هم بيد ظالمان تدریو خبره نا فیوشا یو به کی خرصل غسل لین دایمه به کې دوستی نه اينو د دو دوستی نه کم مراد دي وي ال اخلاو يومئذٍ بعضهم لبعضٍ عدوون دوستان بلیوب الدشمنه دوستی په غ کې د فاعده نه در کوي یو دوست کهتننا فرمان د الله هغه د قیمت کخواله نه رځي. او بل کچتا کچته بالفر و تقدیر لبی خو کېیر شي خو یو سړی تاله شفاات کول غواړي نو چې الله اجازت کو له شفاارت کولی نه شي. نو نه یو دو خلاصولی شي نه دڅوک شفاعت کوول شي وله شفاع اورا د شفاعت نہ دا مطلب نه دی مراد دا مطلب نه دی دي چې ګنې بالکل اور شفاعت سٹ دینا ولا شفاعت نبی شفاعت فائدہ ناک د کافر په حق هی ها یو سړی مسلمان دی به شفاعت فائدہ ور کوي خو کله چې کله الله تو کی اگر په سي آیتی کرسی کوم ذکر کړي سوره طه انبیاء زخرف سوره نبأ سوره نجم او دی ټول سوراتو نو کله کشفات بای پس د اجازه د الله نه الله دا غلي آیت پخونم کی اعظم آیه په قران په قران کې ډېر آیت چې پرې کې الله رب العزت تقریبا اتل نس نوم ذکر دی اتل زلا ده الله رب العزت نوم ذکر له کله په اسمی ظاهر سرا او کلپ و زمیر سرا کل اخکارا او کله اپٹو اللہ الله رب العزت لا الہ نشت لا اکذب اندگئی اللہ مگر دکیو اللہ دے الحیو ہم دکیو اللہ دے ہمیشہ جوندے القیوم ہم دکیو اللہ دے انتظام کا ان کے دا پاسل کی دو اڑا جملی دی ہوا الحیو ہوا القیوم لا تاخذہو ننیتی دی اللہ لرا سنت جنٹا ولا نومن قبا با صفت الذی کہ جٹا بنا راضی خوف بنا راضی لہو رضی اللہ اختیار کی دی ما فی السماوات و ما فی الارض اغس جسمن و کلیات جسم کا کرین منزل الذی سوق دیا کس یشبع یشبع رس بوکی عند اوپر دربار د اللہ کی الا باذن مگر پر اجازت د اللہ رب العزت د اللہ کو اجازت با شفرس کی د andet je gine bilkul shafaat nishte na shafaat baiho pa izn allah dil yaudua yatno gurai derna sura dito aw gurai ayat number 109 sura ta shpa la sam si bara ayat يو ماز الله تنفو الشفاتو إله من عزن له الرحمن رض له قوله یوز په دوارض لا تنفع او الشفاتو بنور کي شفات إله من مغررح غ چاله عزنه له الرحمنو چې اجازت کلي د الرحمن زات وررض له قولا او رازيوي الله رب لذد دد دويناانه مانا ده د چ کولن مراد کلمه د توحید ده چې د توحید کلمه ای ویلی پاره عقیده وین بی او بیا د د پاره الله رب العزت اجازه تو کیه اوسړیتا چې تدیف لامت شفارات او کا شفاعتو کا قبلمبا نو د پحق شفاعت فائد ور کوي دانګور پسې سورته انبیاء اون د کی صورت پسې صورت ده سورته الانبیاء د هري ايات دي 28 پغې کوم دا کوم مساله ذکر کاين يا علم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشبعون الا لمن ارتضى پوي ګل الله پغې سج مخه ده ديني او پغې ترست ده ديني ولا يشبعون او دی شفاعت نه کوي شفاعت نه کوي الا لمن مگر ده چا ارتضا چې غورې کې الله ت یا چ الله ضاي دغ د وناانه معنا دا د چې شفاعت شته خو پس د اجت د الله نه او وي به دغه چا دپه چ هغه مسلمان د دنیا نه تللی شفاعت د پاره او لما یوسوو شرتونونه زی کرکي یو دا چې شفاات ب کوي اغ سړی چاغ د الله رب لذت بخ نه کړي دویم دا چاغت د الله ویللي. درین دا چې شفاات به کوي ا هغه چاله چغ مسلمانی سرم دا چې دوته د دو ایمان پته ای چې دا سړی مسلمان دی او پینزم دا چې دا به پس د اجازت د الله نه نو دا نا اوس چې که م خلک کبرونه لاځې چې موږله به شفاارت کې یا بابا خو مونږه دی ل د ته زو چې دز منصال الله ته پیش کوي د صحابي قبر لزو په دینیت او په دی اراده چې د زموږ صالح الله ته پیښ کړي د پیغمبر قبر لزو په دینیت او په دی اراده چې پیغمبر به زموږ د پاره شفاعت کړي دا خو د ټولو اكيد ده نوزيره وای بریدل لمبه بالفرضو stai wa urida هغه تو ساده ایمان سپاتاله سا چې مسلمانی او کنا دین دا چاغه د اجازه الله کړلې هغه حدیث د صفاء د نبي له سلام انا اول من يشفعون لمبے بزمت شفاعت بكم د قیامت پرځ نو سریه قیامت کې به شفاعت کیږي مخکداږه نه قبر کې چاده شفاعت کول کړې څه دلیل د قران او د حدیث نه چې صحیح دلیلي هغه پدې باندې ها انفت شفاعت د قیامت پرځ پیغمبر به کئ علماء به کئ دارنګ شهيدان به الله دې زمونږ استادو تداغي حلقو پښو باد کی څو برخو وکی د چا ما شومان مړی پنا بالغوالی کی هغه به کی کی شفاعت کین الله د زمونږ استادو د ټول نصیب کین لاسه شفاعت د انبیانو د نیکانو د شهیدانو قران به شفاعت کین خپل او سړي پاللی هغه به شفاعت کین خو په انسانانو کې به شفاعت علی یو عالم به او چا د طاره شفاعت الکه دا ټول شرایط موجود شي کم جمع وی نذک الله ولی من الذی سوغ اعکاس شروتش فارس بوکی اندو په دربار الله کی الا باذن مگر په اجازه الله یعلم پوئیگی الله ما بین ایدیم باغی چې مخه د دوی نه دی او ما خلفهما او باغی چې رسول دین دی دای د الله رب لذتو باغ علم یو تصویر الله پیش کوله چې مخ کی ورستو معنا دا چې دیسه رسهم دی غول باندې زما لم دی واللهحيتونونه بشيمنعلم او دو نه ش راګیررولی و ش د اعلم به الله نه یعنی دو سره جسدي باغېټول الله پو دی او د الله علم یو ضررب نهشي سلوړ الله بماشااع مگررح هغه چ الله او غواړي یعنی الله رب ت د خپل الم س اظهار په مخلوکو کې لکه جنتمونږه نوي دلی الله بره توخي او الله د تهمونګ بوي. واللغو خدات لیبان دغه خبر ورکم دا دی خبر ইরাک وسهع کرسی یو سماوات او الارض فراغد کرسی د الله اسمان او زمکوتا مراد د کرسی نشه دی نه یو خو نفس دغمانه بدی دا چې مراد په نهم کرسی د الله ربو لذت دا اوزدا څنګه سنگا د څنګه نه د دی فراخ وال څنګه سنگ د وسنګ دی بس کما یلیکو بشانی هی دا لحده شان رج څنګه کرسي مناسب د نوک کسیدا ممانای به دای و سیا کرسیه فراغد کرسی د الله اسمان نور مزکوتا اوس د دې مطلب سره څنګه فراغدا کیفیت څه دی بس الله په ودی بعض علماء هاغه ذکر کړي لکه امام سيوطي رحم الله پدر منصور کې د عبد الله ابن عباس کول ذکر کړي چې د کرسي نه مراد علم د الله دی سمعنا بعدي وسعى كرسیه السماوات والارض فراخ بينهم بالله اسمان نوزمکتا ګورایو په یوسفت د الله کی د دې پره تاویلی چې دغه صفات نه انکار کړي نموندو کرسی نه انکار نکو یو سړی د الله د ارشنو د الله د کرسی نه انکار کړي بالکل غلطه ده په دې سره کله کله د اسلام نوږي ګورې د نيونو گمراهۍ کې په اړه شک نشته چې بی دي نه دی و سيا قرسیو کلا کلا دی سڑی سمتیو خبره مرازین بلغه غیره پارا بعض علماء او تعبیلات کړی لري لکه د عبدالله ابن عباس تعویل کړی دي دارنګی امام بغوی رحمهم الله عالم التنزیل کې وایي چې مراد د قرسی نه بادشاہی ده الله دا امام رازی رحمهم الله وایي چې المراد من القرسی السلطانو والقدره والملک یعنی فراخ ده بادشاہی ده الله اسمانونو مزمکوتا دا طول د الله د قدرتو د الله دمه او د الله د بعد شاهی د لاې والله او د و حفظما نستهړ کوې الله لاړیفااضت دې دواړو په هو علیوو دغ الله د ډیر زیاتو چاات الله ظ م ډیر زیاتلوئ لا یک رااف دینی نشتشته د زور په قبللهلو ددينین کې یو سړیري تا تدین بیایان کول اغاین منی نو ته به مکلف نهی چې ګینه په زور دی اګه ایمان وردن نه کی نشته له زور په قبلهولو د دین کې قد تبینه رشتو مینل غی اختار شه د هدادت د ګمراهینا سملار واضحه ده بالکل نو اوس یو سره سملار پردیو په کگل آرځی نو ستا کار څه دی چې په زور راکاګی ان ته کې دا طاقت شې فم یکفر بالتاغوت چاچین چې انکار وکړي شیطاننا و یؤمن بالله ایمان رااله په تا کدس تام سا کبیل اور وتیل اسکا نو دمنګول له ګول په رسی مضبوطه لنفسوم الا چنشت د شلې د لاغیلرا ور د ایمان حصہ د کفر خو کفر د چانا د هر آغا چانا چې دغه عبادت کیږي د په موجودګی کې تا کومه زمانه کې دې موجودین دا کدیځه کې د ایمان حصہ بوین هلاک هرڅه الله کوي به شکا وچې دی یو بابا مطلق د چا کې د جوړا د چا افلان کې بابا من دا له جوړول شي تبو نه د کبا بابا من دا نه نشي جوړول ويکفر بالتغوت انکار به کيده هرغه چانه چې د غيبادت کیږي سوا د الله نه اوس کا عليمي نو دې به وای په منبر او په جمعه کې او کامي زړینه بده څه مطلق هغه انکار کافي نه چې و فميه يكفر بالتغوت انکار به کيده هرغه چانه چې د غيبادت کیږي سوا د او به ایمان را له پالا نن دکلاکه منګول له ګولا هغه را سئ ته هغه دل نشته والله هو سميع و عليم الله دې وريدن کې او پويا الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ګور مخکي دا خبرو کله شاهد ایتو کوم رايخ کارا ده اوس الله رب العزت و کم سړې بسم روان شو نذل وسره امداد کوم او کوم سړي چې شیطان لارو نیولا نه شیطان په نور ډېر मेहनत کوي تا هغه د پاره ځونه مونږ ذکر کوي دو, دو مثالونه یو نمونه هغه د ابراهیم عليه السلام او د وزير عليه السلام له او د دوی په مقابله کې د یو کافر بادشاه نمونه ذکر کوي چې هغه په اولیاء او شیطان کې داخلو لوخ کارانه خیدو توحید نلیلی نو ما او تا الله منی کوي چې شیطان پلار مزا غینی نو تبا بای د پیغمبر خبره هم نو ت بیا خبره نختارې الله ولی الضینا منو الله د دوست دا کسانو چې را راوړل وي یخرجهم من الظلمات الى نور او باسی د تیرون هرناتا ولذین کفروا او ها کسان چې کافر دي اولیا هم طاغوت ملګری د شیطانان دي یو خری جوونه هم او بااسې د علرا نه نور د رانانا دولوماتې یاروتهله ایقا صاب نارې دغه کساندي دزخیان همفییا خالیدون د به په دی کیا میشي د دوړو د پاره مثال خپل نیک بنده د تیاروونه څنګه او باسي اوشیط خپل ملګې د رانا نه څنګه او کوي د دواړه مثال دیکر کوي او دا ی خبره مخکې نهواورئ چېتییاارته مناس تیا ر دہر چہ مناسبو لقدہ ہرو مناسب دت ینا استلبی اس نیدے کے ذکر دے ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام ہو پیدائش نہ تیار نہ لے لی انہو بتیا رے کہ ہے خود صرف معمولی غنی تے ابراہیم علیہ الصلات و سلام دی سوال کا در تکڑے ری علم یوم دے یقین ہوم دے ایماني همبه چې الله به مړی جن دي کوي او يا الله صف به خلقو سرګو لیدل غوالم چې دا ایمان یقین میں مور دیا چی الله رب دې د دوی بندا ما امنله زکه دا زما مانله دا آداب تلګره چې د ابراهيم عليه السلام مخې ته ولړ دي هغه ته معجزي پېش کړي دلائل او ته پیش کړي او د پستر کو شیطان د پټای د پاسه بل پټای راولي زکه دا, دا, را دا زما قانون دي چې ولذین کفر او اولیاءهم د کافر ملګری شیطانان بي ډرنا به تياري تا کوي علم درا آياتان له کتله تا سوچ نه د کړه نهې پویا الَّذِي بَعَثَ إِلَى ابْرَاهِيمَ فِرَبِّهِ چې جگړه کوي و د ابراهيم عليه السلام سره په باره د رب د کې ان آتاهุล ملکا د دې وجنه چې الله ور کوي و د لر بادشاہي متکبرو اس کا له ابراهيمو کله چې ابراهيم عليه السلام ربیاللزی زمارب آغذات دی یخیو ویمیتو چی جنڈ کول ام رکول کی قرآن نواخلے چی خوب دن و تختی مالا خوب راولی خبال قرآن نواخلہ کینو محل را لرا اس کال ابراہیم و کلچو ابراہیم علی السلام الذي یخیو ویمیتو رب زمارب آغذات دی چی جنڈ کول ام رکول کی قال ان اویدی کافر انا اوحیو ویمیتو زم جنڈ ک ابراهيم عليه السلام متوي تزان تراب وای حالانکه درب صفت خدای دی چې مرګ او ژوند ور نو د وی دا خو څه خبر نه ده زو می اوسړی و جلې شمه او ژوندم ملو ور ور کولې شمه پیغه څنګه وای په جیل کې جورم ثابتو د قتل مستحکو او غي پریخو او یو ګونه راونی وو سره ته قلم کویو د کتلوي یو مملک په بل می ژوند لیکو ابراهیم علی السلام یره د حکمه کول نه پوې قالای ابراهیمو ابراهیم علی السلام مطلب دلیل پېښ کړی پدیم ځنی خلکو اعتراض کړی وو دا بل دلیل ابراهیم علی السلام مولي پېښ کړی دی لږمبي دلیل کې سنوب سانو دا به دی کم سکمزورτια و نه کمزورτια نه وا خو هغه چې کم دلیل پېښ کړو نه هغه ته د او پوهې چې دا اله دی کمکلی د د داسې دلیل پیش ک چې بلکل بدي خلکېلاړی وچي شي کاله ابراهیمو ابراه سلام فین الله یا تیبی شمسی الله را خی نور منال مشرې د مشرک نه فې بیاې ن مغریبي تی راخی د مغب نه فبتلله چې کافرو ا بک پاتې کله دا ویلې چې دا نور خو زره خېږم به وی غړینا سره دې دې بلی غړې راو خېږی کړي دا هم دی ویل شو څنګه چې دا وی انا وخ یو میته یو خداده چې الله رب العزت پر او برا اوس دا خبره ذہن ترانله بین دا که وی چې دا و زو اوما نو دا یو خو زاهيري خبره قلبلمه سترګي تورګل جو ګورا ته یو د پانسه یړو ما دا ما پری تابل می بي ګنارونی او مړ می کو په دې یو لمځن <سؤال> ورکولایمه مرګ ورکړو نو څنګه سستګي تورې دي او کدا زو واه ما چې د انوار زراخې جو من د خلک په ما ته وایي چې ته نوی نو دا چاره خیجو ته جکل نو نوی نو هم راخته او پريوته او ایګه زدت دا واه ما چې ستاره دې د دې غاړه راو خیږي نو به ووستالو کی او الله به دې غاړه راو خیږي نو با په دوړتونه هته کدا هم چې زی کوم نوم چپکیګم او کدا چې نکو من هم ځکه قران ایفو هيران کړې شو هغه سړی چې کافور هيران شو اوس سووال والله لا يهدي القوم الظالمين الله توفيق د هدايت نور کې قوم ظالم لا او كالذي مر على قريهن اوس دا دو مثالونه ذکر کړي چې الله رب العزه توين کله یو بندا هغه زه ماته او ما پلر رواني نو د کفر نه خو به خود روباسه تشرکیاتونه به خود راه وباسم چه دراواتو اراده وکي بلکي કહا يا یو معمولی غني خبري هغه غي سوالو کي زمانہ الله يسا غوم پركم لقاوزر له سلام ابراهيم عليه السلام د مړو د جون دي دو د معايني سوال کړه او الله تبې څنګه جون دي کي ماته او خي ازي قتل غالم الله دغه توفو له لا نوته په اعتبار ده الله شا نو هي زي کي به الله ربولي سوال نه واپس دا ذا لچکاله دسه یعني تاسو شک دی پیدا کیږي نو هغه شک بدله الله زای لکای او کل ذی مر علی قريه یا تالیدله په شان دا سړی باندې یوتن چې هغه تیر شو وال قريه بن یو کلی دا کل را پروتو مکلک ته خو ته وهي خاويه تن دا کل را پروتو وال اوروشه بخل چتون باندې تدی تریدون کنه مراد څوک دی نوپړی کې ګڼ اقوال دې د علماو امام قرطبي رحمهم الله پړی کې ګڼ اقوال ذکر کړی دي چې دا څوک وو امام علوسی رحمهم الله دانګ نور مفسرین وایي عبد الله ابنی عباس عبد الله ابنی سلام امام قتاده اکرما غربيو زهاق سدي رحمهم الله تعالی دا ټول وای چې مراد ده دین او زهره عليه السلام دي او بیا امام رشي رحمه الله وي وخلق کثیر یو ډیر لوی ایتاله اولاو دا, دا خیاله چې مراد ده دین او زهره عليه السلام دي دا نور امام ذکر کای چې اکثر امام قرطبی رحمه الله هغه وای چې مراد ده دین او زهره عليه السلام وي او هاذا القول هو المشهور مشہور کو لندہ دے چھ مراد دے نوزیر علیہ الصلاة والسلام نہیں چھ دا تیری دنکے وزیر علیہ الصلاة والسلام نو اوک اللذین او یا تالی دلد سوک پشانداغ سڑی مرہ علا کریت انچا غتیر شبہ یوکلی وحی خاویتن علا عروشہ دا کل را پروتو بخلو چتنو بیندی قالا نو اوی دے وزیر علیہ الصلاة والسلام انا یحیحا ذہ اللہ سنگ بجندے کی دیکلی والا با دموتیا پس دمرگ دا دینا فا اما تهو اللہو اللہ مرگ را استفد با نیمیتا من تلسل کارا سلو کالو پوری ملو ساتو سم باساو بے پورته کو بے جندی کو قالن اووی الله رب بلیدت کم لبستا سورا وقت ترکڑیتا قالن اووی دو چل بست یوماں ماغو وقت ترکڑی دی او, او بازو یومین یا بازی سد رزین ما هو يونس ترى كلي دا يا مي بازي صدر دي تيرا كلي دا حالان کې سل کال اودو قالا نو اوي الله رب لذ بالله بيستا بلکي تا وخت تر كلي مي اتا مين سل کال فنظر تو غرا الى طعامك افضل خوراك تا وشرابك افضل هوتا لم يتسمى تنذبت بو يشوي لم يتسمى لفظي ما نه دا جبت بو اي کې ني پدېړو کلونه ني ورشي او وبم می چې لګوکه پیرشینو په دې کې بدګوی را دي الله ایت دې دې او توګه چې بالکل اڑو پکې سو تغیر نه دراغلې وانظر الہی ماریکا او وګره بلې خرتا ولن جالک اتل نن عصین دې لپاره چې مونږه وردوتا او خلکو لپاره وانظر الیزامت او وګره هډوکو ده خرتا کیف انشذها چې څنګه خوځو مونږ دې لارسم ملک سوه الاحمن یا اغهنده او دی داګه دا ټول حالت حضرت علی الصلوۃ والسلام قتل فلما تبین له هر کله چخکارا شدت دا حال تخلو السرغوی د هر جندیکې دل اولی دل قال نوغه از اعلم ز پویګما ان الله یقینا الله علی کل شین قدیر فارس باندې قدرت و علی دی دګ یو څه خبري یودا چه ذا وزیر علیه السلام سلام سلکالا پوری پروتو وفاتو دا دنیا دا انقلاباتو ننه ده خبر نو چه کلی اوسری باندی وفات راشی ده دا دنیا دا حالات ننه خبری گی دین دا چه او بندی بدبویشی گی هاو خر مرد دی حالانکه خر هاگه گردی دیشه خوراکس کاکی پیدا کول کولیشون آغا مرد دی زرزر دی او با چه فرج نو نور بخام خاله گی دو دړي به اړوتی او وبن دي بغوې شي او خر دی اشاره دې طرف ته چې مرگ او ژوند او بچاو د الله پلاس څخه دي او بیروږي تعالی دي خره دی دا زه دا حضور عليه السلام ته الله د خلق قدرت نه ښکړي زه کو حضور عليه السلام چې زه پویم چې الله پارسې قدرت والي دي د من انا او اس قال ابراهيم هر کله چې ابراهيم عليه السلام رب ا اعظم رب اري ني ما کئی فتحی الموتا چه تو بسنگا جن دی که مڑی دی بوزو پسن آجا کم دو اکل والی نوی نرزی و بیب حجد چانم مین دی تنگی نجمات تیرولی گی قالا اوی اللہ رب لیدت اولم تؤمن آیت ایمان مرادی سا ایمان نشتے دا سوال اللہ و لی کئی اللہ تا پتنو چه دی السلام ایمان نشتا پتا واتا اللہ پویا خدا دی لکی چی روز سو دمانا کی چاتہ سوک پہ عبراہیم علیہ السلام احتراز انہ کی چہ ولیت عبراہیم علیہ السلام ایمان نو چالا بمڑی جن دی کئی قالا نو او ایبراہیم علیہ السلام بلاغو لنہ ایمان نشتے امام قرتبر ام اولاو عی allá لم یکن عبراہیم شاک کرن ابراہیم, ابراہیم السلام شکی نو لم یکن عبراہیم شاک ابراهيم عليه السلام شکی نو د الله ربول عزت او دی قدرت کیږي الله به مریضون دی کوي کوئی د چنا سوال کړو دا دای دیله کړو چې دی په خپل سترګو او ویني چې دا به الله زکا کی په ټکه په کې دې کردې چې الله څنګه به دی کې ما تو خا قال او, او ابراهيم عليه السلام بلا ولنا ایمان میشته نو سوال سلکه ولكن لیکن, لیکن سال دی لا کوما لتمه ان نهقلبي چلکس او مضب چې زولځما کا اوویلله ربولزت فخصو اوبع من نه توور مغانان فسوور نه إ کا عادې کا ځان سره یو معنا ده معنا دا ده چې فور نهټکړی ټکړی کا یل کا ونیسه ځ سره یعنی معنا دا د دا واخله خ ایلي کا پ خپله واخله سم جالا علا کل جبل بیاکی ده پاہر آقا غار چه تواترہ سیده شی من هننا ده دینا جز ان ٹوٹا ٹوٹا علا کل جبل پاہر غار ده دنیا هر غار دفاقا نشرہ سیده مانا داده چه سو گرون ده ترہ سیده شی باغی ده ده چوکڑی که ده سم دو هننا بیا راو بلدی لرا یعتین کارازی بطا تا ساین پمنڈا تا تا و پمنڈا با اندرازی دا مارغان تپوس کو ابراہیم علیہ السلام تعالی سلور مارغونی صاحب مړی کا به تاوازو کر ازيبه پماندا یو کتاب ولا مصنف مولانا سے بوین و اذا دلیل پدی چ مړی اوری و مارغن ملو کنه ملو ابراہیم علیہ السلام متي چتا ابراہیم و تا نو دی برابر ازی تا پماندا نوئی ګورا هغه ملو ابراهیم علیہ السلام आवाज کو نو وایری دونه دا دلیلې بدی چمړی اوری نو زمونږه والې موئی وای بیا خداد دلیلې بدی چمړی منډم وای وای ته شاورینا وړی وړی رامړم دې مئی آتی نه گسا یا راضی و تا پس یو مل پمړا راوې ددی اهو کلا کلا راضی یوګ د کیسه ذکر کړه او کتاب کې اوسې مشدې جوه وامه خو له یو سړی کابرله سړیو مړیو ورپسې را منډړ غل سره د کفن را پاسې سړی مخ کې مړیو ورپسې عجیب مړیو به شپه ورګې تیر کړه دا بیا کال پسې ژو وسه دا اکل له دا کیدا دا او دا دین دی نو څومره دویونه به اراوب له دیلره را دی بتا ته سايان پمنډه منډي بووي نو دا د مړو دا ور دی نو دا یو الزامي دی او علاموجزه د ابراهيم عليه السلام تو م ابراهيمي سره نبي السلام الله الا تسمع الموته تمړو د ابراهيم عليه مقام د نبی عليه السلام نوچت نو چې نبی عليه السلام هیڅ اوروله تکم نه اوروله شي دا معجزه و د ابراهيم عليه السلام و معجزه باندې کیاسات نكيږي چې غني باغيري وسړې مساله ثابت وي دا انا ذاك سوق دته وای نه جواب نه دا معجزہ جواب موجه د استدلال لکیږي بس دغ مجزوه چلله ربولې د رب ورکړی المه پوشا الله چې بشکله رې دت عزیزون جو روور د حقیمونو حکمت واه دی بسلو الذي نه مثالله کسانو یمفکوونه بالا هم چخر کې خپل معلوونهفیسببي للله پهلاه ده الله کې کم سرړ حبتې پشان د یددي بت س سنا بله په کله سمبلتن په هر یوږي کې مې اته حبتن سللاني وي والله یو ظايف لمن يشاء الله د چنکې چاله رچو غاړي والله واسونليم الله د فراخره حسن کې او پويا دایمې یو سړی د الله لار کې مالو لګي مثال دا سړي سړی او دانو کرلا هغه نه بوټي زرغون شه پکې ووږي دي او هاري یوږي کې سللاني دي مطلب د غه یوي دا نه دته اوسدانې میلا شي د یو په اوسه الله اجر ورکي او بیاوي والله یو ضای فلی مشه ا خللا د زیاتو نو زیاتو اللہ اللہ اللہ اللہ دی نه زیات ورکئ الله الله ځنه یون فونه هم مواله هم او کسان چې خلرکې خپل معلوونهفیسببي الله پلاره ده الله کې سمه لاوت بیاونه بیا نور پس کوي ما د هغه سپیان فکو چې خلچکي دي منن نهنسبا دنا والله عزن نه ماليو لگونو زبادنهم نكي او بدردهم نكي نلاهم عجرهم داید پارا صواب دا داید هين درب بهم بنیز درب دا دای ولا خوفن عليهم نبایر پدي ولا هم يحسنون او نبا دای غم جنشين زبادن داید داید و سدی بانده ده پی سیل گولی ده سخرچه ده پی کلی ده و بیا عطای چه گورا کنا دامی ده سر کدی وو کنا دیر داسی وی در چاد زبادن اخباله اغه چولینو کداسه غنا کیوبې نه یاره مایه چې دا سپلای به پتا پوره یې وکنه خزه خزه پوره دي در باندې خو په معنوي پوره